bisogna eh, meravigliarsi, stupirci in questa composizione artistica-letteraria dell'Evangelista Luca. Mi sono accorto alla fine che ho commesso gli stessi errori che commettevo quando ero in prima liceo. Voi avrete pazienza di cogliere quello che vi sembra più importante. Intanto entriamo nella vita quotidiana, eh, nella, nelle vicende della vita. Quando preghiamo e diciamo non ci indurre in tentazione, cosa pensiamo? Tentazione? è una parola non più di moda nella geografia dell'anima sempre più di moda nella pubblicità E capovolta cioè a indicare qualcosa di positivo di allettante nella pubblicità eppure Se il peccato non esiste, tutto è indifferente. Tutto equivale, niente vale. Diciamo, non ci indurre in tentazione. Quasi a dire, o a scogliere l'impressione, che Dio si è implicato in qualche maniera nella tentazione, cioè che sia un pochino il, quello che ci ci mette lì il tranello. Questo verbo indurre significa entrare, restare dentro. Gesù dice: vegliate e pregate per non entrare, per non restare dentro la tentazione rifletto una prima volta se la tentazione biblica, sulla tentazione biblica si può dire che non è solo la seduzione del male, ma è la prova, il test, la verifica della fedeltà e questa è stata la norma anche per Gesù. Questa verifica si chiama tentazione. La tentazione quindi, o le tentazioni, non si evitano. Si attraversano. Le passioni non si spengono. Si attraversano, si armonizzano. Faccio un piccolo feedback sul paradiso dell'Eden. Dio stesso che è geloso di voi, dice il serpente. Eteba ci crede. Ecco il peccato assoluto. Crede a un Dio che toglie. Non più a un Dio che dona. E Et Eteba si sente figlia di una sottrazione, non più di una addizione. Dio è visto come colui che ruba possibilità di vita, di piacere, di gioia, di potere. Un Dio rivale dell'uomo, un idolo un idolo crudele peraltro non più un padre e qui entro un attimo nella pagina del Vangelo appena davanti a Gesù ci profila l'orizzonte della sua missione compaiono il deserto la tentazione Gesù si concentra sull'essenziale guarda in profondità dentro il proprio cuore si rivolge a Dio per attingere luce, forza questo testo del Vangelo affascina anche perché ci permette di familiarizzare con questo Gesù che nel suo cammino di umanità e di fede perché cresceva in età, sapienza e grazia ha dovuto fare i conti anche lui con tante difficoltà interiori per armonizzare il suo io con gli esterni con le sue paure con la sua opposizione ai poteri idoli allora eh, vorrei offrire qualcosa che la pagina del Vangelo suggerisce si parla di deserto di tentazione ma Ci sono almeno due domande. La prima domanda è ma l'uomo o la donna di oggi? Gli uomini e le donne di oggi. Conoscono l'esperienza del deserto? La risposta è affermativa, certo. È un modo di dire comune nei vari discorsi, nei dibattiti, nei giornali, nelle prediche, nei programmi TV, nelle web, nelle mail, in tutte quelle cose lì, che, no? Lì si descrive la società in cui viviamo come un deserto. Magari un po' paradossale il linguaggio che sto usando è per rendere l'idea e qualche autore la chiama la società liquida dove sono i punti di riferimento stabili? Eh? qualcuno la chiama Babele non ci si capisce più e emerge che la persona rimane sola una difficoltà a comunicare, c'è alienazione, c'è abbandono, paure, insicurezze, quindi deserti nella città, nella fabbrica, nell'ufficio, nelle banche, nelle scuole, nel quartiere dormitorio, deserto in campagna deserta la politica deserta la chiesa le chiese deserto nella famiglia deserto nella coppia ah, queste sono realtà però faccio notare che non è lo spirito che spinge gli uomini in questo deserto ma è È la mentalità è il, è il modo di pensare, di vivere, di creare strutture che mettiamo in piedi noi, uomini e donne, perché rispondono ai nostri appetiti, ai nostri idoli, ai nostri miti, alle nostre culture, alle nostre economie, ai nostri mercati e così via o oh, questa è la realtà eh allora la seconda domanda per arrivare alla conclusione poi se io però chiedo agli uomini e alle donne del mondo di questo mondo di oggi se loro nel deserto hanno l'esperienza di essere tentati da satana avranno ah, di no Come dire, l'idea di Satana è estranea alla nostra cultura di oggi, come l'idea di tentazione o di soggezione a una potenza del male. Prevale l'idea, non so se condividete, ma che il bene e il male dipendono solamente dall'uomo e dalla donna. Ma le cose non stanno così, a me pare. Certo che il diavolo è è un signore con le corna, ma figurati, l'uomo di oggi, meno suggestionabile, ti ride un pochino anche in faccia, no? Se intendiamo la tradizione biblica per sapere chi è veramente Satana, le cose sono diverse. Infatti questo Satana non è il contrario di Dio, ma la mistificazione Vi vi chiedo di tenere presente questo passaggio, perché poi arriva la conclusione. Ma la mistificazione la caricatura di Dio. Satana è tutto ciò che si arroga i connotati di Dio senza essere Dio. L'assolutezza di Dio senza essere Dio, cioè usurpatore. Un usurpatore che non avrebbe senso di esistere se non ci fosse niente da usurpare. È l'idolo che prende il posto di Dio, facendoci credere a Dio. Si camuffa da angelo di luce, dice San Paolo. Belzebù, Be principe dei demoni, è il teologo Si può dire nel deserto della nostra vita, detta civilizzata, industrializzata, globalizzata, eh, multietnica, eh, che rifiuta Satana non meno di Dio, è in realtà piena di aspiranti al ruolo di Dio. E loro, il loro nome, dice Gesù, è legione, è legione. Qualche passaggio ve l'ho ricordato. E ognuno di questi idoli vuol farsi come criterio del bene e del male. Vuol farsi criterio dell'assoluto, fai così e starai bene. Ognuno di questi idoli vuol farsi come criterio assoluto. Il potere, la legge, l'ordine, la religione, il denaro, la proprietà, il mercato, la produttività, il consumo, la libertà, la scienza, il partito lo Stato, la Chiesa, l'ideologia, la modernità, l'esperienza, l'individuo. E aggiungete poi voi qualcosa. Sottolineo. Ogni cosa, anche buona, nella misura in cui pretende di andare oltre l'uomo di assidersi al di sopra di lui come istanza inappellabile anche la religione eh, per dire una cosa buona anche le pratiche religiose anche i pellegrinaggi anche tutte quelle cose lì possono diventare pietra angolare, si corrompe in idolo. Facciamo diventare idolo. E quindi un Dio mondano. Conclusione. Gesù Cristo in pratica ci sta dicendo cambiate strada. Offerta di opportunità per essere uomini e donne veri. Convertitevi, dice Gesù. Hai davanti a te la vita, ti prego, non sciuparla. Dice Gesù, credete nel Vangelo. Fidatevi di questa buona notizia. Il tempo di quel 2 marzo, che Verona è stata fare, son ho poi dicciamo anche la deve